Тепер нестримно росло і зробилося певністю, що так воно і буде. Правда, в мене народилася маленька надія. Після повернення з прогулянки якось переговорити з Глорією, хоч і знав, що в ліпшому разі отримаю здивовано презирливий позирк її виразних очей. Як ти гадаєш, що це було? Перебила мої думки Валерія. Де? здивався я, що ти маєш на увазі? Те, що було вночі, як ми йшли від вокзалу. Чому вогні в тих будинках засвічувалися і гасли, ледве ми їх минали. Не знаю, щиро признався я. Повір, не знаю. Мені теж дивно. Мені вже третій місяць тут дивно, міг би сказати. Але треба було прогнати геть думки і спогади, які стосувалися цього паршивого міста, і я став пригадувати епізод з нашого студентського минулого. Валерія теж оживилася, охоче підтримувала розмову, пригадала пікантний випадок з нашою однокурсницею. Та дівчина запросила в гуртожиток знайомого, видавши його за брата. В той час, коли її справжній брат приїхав до неї гостювати і познайомився з її подругою. Виявлений комендантом гуртожитку, він, звичайно, назвався братом такоїто і був з ганьбою виставлений, оскільки один брат вже гостював у гуртожитку. Про це комендант зі справедливим обуренням і неймовірним торжеством повідомила нещасного Я намагався пригадати хоч якийсь епізод І тут раптом подумав, що його треба просто вигадати У мене з'явилася боязнь того, що Валерія може глибше зазирнути мені в душу, ніж я того хотів би що вона спитає мене про щось таке, на що я не зможу відповісти неправдою, не зможу вигадати якоїсь логічної відповіді. І я взявся придумувати цілком фантастичний епізод, який нібито трапився з Ірою Натруско, нашою однокурсницею. Про її якесь невдале кохання до сина того ж коменданта гуртожитку. «Ти цього не знала?» – спитав я. «Ні», – сказала Валерія. «Хто б міг подумати?» Я поспішно спитав, що їй відомо про Іру, де та зараз. «В якомусь районному суді», – відповіла Валерія, і я подумав, що ця гра мені майже вдалася. Так ми дісталися до молодої соснової посадки. Тут я запропонував перепочити і взявся ламати гілки, укладаючи ложе для моєї королеви. Я сказав саме так, моєї королеви. Валерія запротестувала, що я чиню по-варварськи, однак протест її був слабким, для годиця. Саме на цих густих, колючих гілках я й візьму її, вирішив я. Грубо Грубощі мали порятувати мене від чогось більшого. Коли я подумав про це, то аж озернувся з несподіванки. І застиг теж. Між стовбурами розлогих молоденьких сосонок, зовсім неподалік від нас, виразно віднівся якийсь молодий чоловік. Невже він ішов весь цей час за нами? Я швидко тямився і кинувся туди, де він стояв. Чоловік майже відразу повернувся і почав бігти. «Щось», – закричала Валерія, – здається, питала, «Куди ж я?», та я не став зважати на її крик і навіть не відповів. Чоловік попереду, мов заяць, петля поміж деревами, і я мусив його наздоганяти. На щастя, бігуном він був кепським. Відстань між нами стала скорочуватися, до того ж, незабаром він перечупився об якусь ломаку під ногами і хоч відразу звівся, але тепер вже не біг, а швидше шкутиль далі, раз по разу озираючись. Я побачив, що це молодий хлопець років двадцяти, а то й менше, із перекошеним від страху обличчям і виряченими очима, що робило його схожим на божевільного. Цікаво, чи він ішов за нами весь час? Гаразд, голубчику, зараз я довідаюся про це. Я додав швидкості двома стрибками наздогнав його. Хто ти? Я добряче його струсонув хлопець повернув ще більш перекошене обличчя, з рота у нього полізли якісь нерозбірливі, булькотливі звуки, губи жалісливо скривилися, засіпалися, і стало зрозуміло переді мною глухоніми. «Ти зі старої вишні?» – все ж спитав я. Він відчайдушно зажестикулював, допомагаючи собі не лише губами, а й очима. Та так, що вони, здавалося, от-от вислизнуть, вилізуть з орбіт. Я зрозумів, що нічого путнього не доб'юся від цього глухонімого дебіла, і відпустив його. Перед цим показав рукою, іди, мовляв, геть, та швидше. Він подивився на мене так, мовби я казав, що жити йому лишалося хвилину-дві,